Du lytter til Radio 24 /7. den originale taleradio. Velkommen til Meet the Selsings med Eva Unite og Rune Selsing. dag, det er Meet the Selsings. Jeg er Eva Selsing. Ved siden af mig sidder min mand, Rune Selsing. Over for os sidder Lars Bugdal. Ja. Du er litterat og anmelder ved Weekendavisen. Nemlig. Og vi skal tale om anmelderi og kunst og kultur og litteratur. Ikke mindst, du er hentet ind som litteraturens mand. Øhm, vi har en hel time, ja. så vi har god tid til at udfolde argumenter og strides på synspunkter. Hærligt. Men først vil jeg gerne lige høre dig om din sommer Har den været god? Øh, den har været meget fin, tror jeg. Ja, tror du? Ja. Øh, nej, det har jeg en meget klar, klar idé om. Øh, den har ikke været så... Øh jeg har ikke været så ekspansiv nu. Jeg har, øh, har mest været hjemme og vandret rundt i øh, både, hvor jeg bor, øh, ikke så langt fra jer, øh, i Hellerup. Nej. Faktisk. Øh, hvor der jo så er endnu mere tomt øh, i det grønne, end der, øh, end der er til daglig. Øh, og så har jeg brugt meget tid på også at øh, fejre min øh, fester, Elsmåne i Bukdals 80-års oh som var sådan en lykke. hel festival i flere regioner øh, af Danmark. Øh, så det, øh, det fylder også ret meget. Nå, og, men, det, men den er ikke gået i gang endnu for dig i sommeren. Som nej, ikke, ikke, altså ikke, sådan, øh, ikke strengt ferierende. Det gør den først her om 14 dage, hvor min kæreste og jeg tager til, tager til New York og hvor, hvor jeg vil forsøge ikke at øh, skrive noget som helst, andet end måske poesi, som jeg har ventet mange år på og nu frem til at skrive igen. Er det rigtigt? Nå, ja. hvor spændende. Det vil vi glæde. Er det noget, som bærer frugt, som vi andre kan komme til? Det ved jeg jo ikke. Nej, det ved du ikke nu. Altså, det... øh. Nå, jamen så ville det samme sted. Jeg nyder heller ikke sommeren specielt meget nu. Det er fordi Rune smittede mig med det, der for ham var en sommer forkølelse, og som hos mig er blevet til pester Ebola og SARS i en. Så jeg er jeg simpelthen gået rundt og hostet og lyttet meget forfærdeligt i tre uger. Så hvis jeg hoster lidt her i radioen, så må simpelthen meget undskylde, men så er det så er det simpelthen derfor, jeg er lige er komme over. Så jeg kan ikke komme ud og løbe, og det er meget trist alt sammen. Så det er en fornøjelse mm. og en dejlig afveksling at sidde her i Ja, så skal jeg hjem og arbejde i haven. Jeg skal hjem og arbejde i haven. Ja, men jeg har ikke særlig meget, jeg kan ikke lide det. Altså, vi har jo købt et, en villalejlighed, lejlighed, og så er der en have, en have til, som ikke er blevet passet i den 30 år, som bare står, og jeg er der nu, hvor okay. jeg overvejer dynamit. Ja. Jeg, ja. har også, at vi ikke er specielt sådan handy. Ja. Du har da rettet, at vi ikke er ud af muligt. Nå, men til sagen også, tænker jeg. Ja, det altså, I, når, vi, når vi spurgte dig, så er det selvfølgelig uh, især på grund af den debat, der har været for nylig, uh, hvor uh, Berlingskes uh, nye kulturredaktør, uh, Anne-Sophie Hermansen, havde... Uh, havde udmeldt at øh, at nu skulle der til at være øh, en ny slags anmelder til at, øh, at supplere de eksisterende øh, blandt andet øh, debatører der skriver i avisen ikke? altså personer der øh, der hvad hedder det i forvejen skriver og har et øh, et stærkt øh, holdningsudgangspunkt øh, ja. for at skrive og øh, jeg tror du blev lidt fikeret ikke og det det var vel ikke helt forkert. Af. Jo, jo, altså i en eller anden, en eller anden skala fra, fra, fra pikeret til, til overforarvet, som jo er en, en, en, en sjælden følelse at, at få, som jeg tænker, man skal, man skal hæge om, når man synes, man bliver, man bliver forarvet med rette. Man skal dyrke den udskelig. Og så, altså, så altså hele vejen hen til et eller andet, så den rimelige hvidklødende raseri tror jeg. Sådan, ja. så er vi i gang. Ja. Hvad blev du så resten over, ja. Lars på jeg, jeg, jeg blev rasende, fordi det ligesom var, øh, at det altså det, det var det selvfølgelig også i en anden forstand, og sådan er det jo altid, ikke? Altså, at det var en eller anden trussel på, på brødet, måske ikke i mit, i mit mm. eget tilfælde, men så på min, øh, på min stands vegne, ikke? Men det var vel i høj grad så ligesom en, en trussel på Øh, på både faget kritiker og på den øh, faglighed, som jeg øh, synes hører med øh, til at være kritiker, og som jeg i forhold til, hvordan jeg ellers sådan kan se ud og kan, kan blive karikeret som sådan en ligesom, øh, vild og galt, vildt fægtende øh, fyr, så, så, så har jeg altid været, øh, været meget insisterende på, og jo også bare haft sådan en, en helt simpel hård nørdet praksis som at øh, altså være læsende, ikke? Altså at være læsende det hele, ikke? Hele tiden, ikke? Og, mm. og det bliver simpelthen det bliver, det bliver ødelagt nu fordi ja, jeg synes på sådan en måde altså andre. jeg synes jo det er fint nok og jeg har også øh, har vel også selv både også nogle gange optrådt som det i mine egne øh, spalter også lidt rundt omkring ligesom have de her altså have sådan nogle forskellige koncepter og konceptanmeldelser ikke og have, have sådan nogle øh, små øh, anmelder happenings ikke hvor man tager nogle folk øh, helt fjernt fra et andet sted og kommer ind og ser, hvad, hvad, der, hvad der så hvad, hvad der så kommer ud af det ikke og min forrige litteraturredaktør Anna Libak havde sådan en idé om, som så også begyndte at blive lidt for meget, da det ligesom blev den tredje rockerbiografi, jeg skulle anmelde. Ikke? Men jeg men synes, det var sjovt, at jeg kastede mig over sådan en, sådan en bog. Ikke? Men, men, men grunden til, at jeg synes, at det her bliver uhyggeligt, ikke? det er ligesom, at, at det bliver knætsat på den her, som noget, der ligesom... Altså, det er stedet en strukturændring, ikke? at der simpelthen bliver åbnet en dør op som sådan... Ikke? Altså ikke bare i sådan en, en, en lille sjov sidekabine, vi kan sætte på en gang imellem. Ikke? Mm. Men at, øh, at debatører kvalificeret af, at de er debatør af en eller anden tydelig grad på, på den her vis, skal anmeldes sådan cirka hvad som helst. Ja, men altså, det er jo et, et eller andet sted, jeg tænker, øh, nu har jeg, jeg læst information meget om min barndom, ikke? og sådan altså, som så, så jeg, så jeg ser det, er det ikke bare sådan det er der, Altså, hele den rolle der, som debattør anmelder, den, den er flydende sammen. Øhm, I morgen, der skal vi, der skal vi tale med, med Georg Mets, og han anmelder der alt muligt. Øh, ja, det skulle han øh... måske heller ikke gøre, men... Altså, uh -huh. Men, men, øh... men er, han så, er han så urtruslen mod, <laughs> mod dit levebrød? <laughs> Jamen, jeg tænker, altså, fagligheden, sådan som jeg ser den, er jo ikke... Og sådan har jeg set, at, at diskussionen bliver lidt mudret til, også, også, i, også i forsvarende og... og øh, Anne Sofia, som, som jo ikke er her, så jeg skal nok læge med at sidde og skændes med hende. Øh, enæb, øh, som, som, øh, øh, at, at, at det med faglighed, det ligesom går ud, at det går ud på, at, at man har en. Øh, altså man har en akademisk grad ikke, mm. i, i, i, i det, man skriver om. Ikke? Og, og, og den idé har jeg jo ikke vel. Den idé, jeg har er. Øh, er, at man, har, altså, man er belæst ikke? Altså, på en eller anden helt hård måde. Men det kan man jo sagtens være. Ikke? Det er der jo masser af skønne eksempler på, uden at, man har, uden at man har taget eksamen i det. Og så skal man også have en både initial, men også varig ligesom, engagement og begejstring, ikke? Altså, øh, og, og nysgerrighed over for det, man skriver om. Og endelig for det tredje, som jo er en helt umulig ting, ikke? Og som, det, det er, at man skal have en sans for det, man skriver om. Ikke? Øh, og jeg tænker, det, det er, Altså... Det, det, det er også der, forsvarende ligesom bliver lidt umuligt, ikke? Også, også nu I sidder og tager, tager, tager Geomets frem. Ikke? Altså han, han primært så er han jo også en, der synes, det er interessant at skrive om bøger, der debatterer ud fra en debatterende synsvinkel, og så ligesom ud fra den vinkel, som han har i, i verden. Ikke? Jeg har, jeg, det er godt, være, at han også har anmeldt skønlitteratur en gang men Jeg kan i hvert fald huske, at jeg har anmeldt et stykke skønlitteratur af ham mindre godt en gang men, men, øh, men, men det vil jeg ikke umiddelbart have tillid til, at han gjorde, vel? Altså, men, men det er jo rigtig nok, at grænser jo er... Altså, jeg, jeg vil måske hellere sige det som sådan, ikke? At, at jeg synes, der er nogle ret klare grænser for, i forhold til, at, at du skal og kan kvalificere dig som, som, som fagkritiker, men hvis du sidder og er f, øh, kritiker, så er, det jo, så er det jo ikke mærkeligt, at debat og noget debatterende kan sive sig ind. Men, men Lars, jeg tænker, når du sidder og siger de her ting, så tænker jeg, at, at det er ligesom det, den ene side af, af skillet. Det er, det er, hvad der foregår i miljøet, hvad der foregår internt i standen. Øhm, hvad med dem, for hvem anmeldelserne øh, ligesom er til? Altså, hvad, hvad med dem på den anden side? Hvad med dem, der skal læse anmeldelserne? Er det, er det et svigt af dem? Er, har, de årsager, har de grund til at blive forarvet over, at man nu lader ofte faguddannede debattører komme øh, til, kom til, kom til at, at, at tale om at anmelde og have noget, at skulle have sagt i forhold til kunst- og kulturprodukter. Fordi når jeg, når jeg læser... Jeg har ikke læst alle dine anmeldelser langt fra. Men dem, <laughs> det, jeg har, det, det har læst... <laughs> <der. laughs> jeg vil det ikke. Øh, men dem, jeg har læst... Yeah. Og det er muligt, at jeg tager fejl. Men det foresvæver mig, Lars Bugdal, at du øh, ikke nødvendigvis gør en dyd ud af at åbne værket fuldstændig for gud at være mand. Det er ikke folkeligt, det du skriver. Hvor jeg jo måske lidt synes, at det, der er den rigtig gode anmeldelse, det er det, der viser ikke den komplet inkompetente, men dog en, et, et relativt godt udsnit af, af hvem man kunne forestille sig, kunne have en interesse, og måske kunne fanges ind til at interessere sig for det pågældende værk. At man ligesom øh, taler til dem. Når du anmelder, virker det jo tit som om, at du taler ind i det du kommer af, ind, i din, ind i din kreds, i din klasse, det virker måske en lille smule indspist. Nogle gange virker det også som om, at det er tanken, at det skal være indspist. Og der tænker jeg bare, kunne man ikke, hvis man ikke, hvis man ligesom rettede blikket ud på brugerne af produktet af anmeldelserne, at det kunne være en fordel, at der sad nogle mennesker, som måske havde en lidt bredere, et lidt bredere udsyn i forhold til, hvem de taler til, i forhold til at tænke på, at de her produkter må da også godt komme lidt længere ud end de der 139 bøger, som købte Martin Glaserups værk nummer to, eller hvor meget det nu er? Til gengæld er ret mange flere, der læser mig. Men, men altså, sådan opfører jeg ikke mig selv, vel? Altså, øhm, jeg tænker... Altså noget, der, jeg, noget, jeg synes, er det mest besværlige, og hvad skal vi sige, også handikappende for, altså for at tænke ordentligt og for at skrive en god tekst, også en god formidlende tekst, det er at tænke alt for forfærdeligt meget på, hvem du skal formidle dem til, og hvilken grad af dannelse de har, eller hvilken øh, intelligenskotient de har. Ikke? Altså alle mulige udmålinger af en meget nikeret. Også i forhold til også at gøre det omvendt. Ikke? Altså at sige, at jeg skriver kun til den og den her lille begrænsede gruppe af lige præcis øh, dem, der øh, øh, har, har den her øh, kantmage, øh, grad og så osv. Jeg synes noget tidligt, da, da jeg var begyndt at anmelde, så oplevede jeg anmelderen Erik Svensen øh, til et eller andet debat tale om, at han var gået fra... Øh, det gjorde et stort indtryk på mig, k var gået fra, øh, fra politikken til Jyllandsposten. Og så talte han om, at, så skulle han jo, at, at det krævede, at han begyndte at skrive på en anden måde. Mm. Fordi at det jo var et helt andet slags segment. Ikke? Og han, et eller andet sted talte han bare på en enorm pæn måde om, at de, at de som sådan var, var dummere. Ikke? Mm. Altså hvad, hvad, hvad kultur og kunst angår. Ikke? Øh, og, det, og det, altså, det, jeg tænker og jeg oplever også, også i forhold til alle mulige andre kunstnere, som jeg ikke ved det fjerneste om, at de anmelder, jeg er gladest for at læse, det er dem, der i en eller anden virkelig, og lad os bare bruge det ord, indforstået, virkelig kvalificeret grad er indforstået, men, men, men er det med ild og sjæl, mm -hmm. så de ikke kan lade være med at åbne værker op, ikke? og selvfølgelig skal man have en idé om, jeg har altid en idé om, at jeg skal forklare folk, hvorfor ting er skide gode eller skide dårlige, jeg skal gøre det med mit fulde vokabular, jeg gider heller ikke fattiggøre, men du gider for ikke åbne hoved. op for i vel? Jo, jeg gider, jeg gider åbne op, men jeg gider kun åbne op for min helt, på min helt egne, med, med, mit, med mit fulde sprog, med mit, med mit, med mit fulde hoved, som ved, som ved Gud er et sært og, og, og underligt hoved. Ikke? Jeg vil sammenligne det med lige nu, hvor... Øh jeg sidder og altså interesserer mig virkelig ikke for sport, eller for, og, og, og for cykelløb i, i, mm. i den forstand. Vel? Men, men, men jeg sidder og, og lige nu er kommet til igen at blive lidt afhængig af at tænde for Tour de France, <laughs> og høre jo så primært Jørgen, Jørgen Lett, der så er en held for mig som, som sådan. Ikke? Men, men, men som sådan sidder, de sidder og taler om det der cykelløb, og de bruger en hel masse fagudtryk, som er en hel masse skøn cykellingo, hvor, hvor halvdelen af det, har, jeg, har jeg ingen anelse om, hvad det er. Det er helt åndssvagt indforstået. Men, men, men fordi de er optaget af det, ikke? Altså, og de, de er op og kører på det, ikke? Så, så, så bliver det jo dejligt at høre på. Ikke? Men jeg gad godt nok ikke høre mig selv sidde og tale om det. Vel? Men jeg vil gerne høre på mig selv tale om litteratur, hvis jeg nu ikke var mig. Ikke? Ja. Må jeg jo lige høre. Det kan være, det er mig, der er gået helt galt i byen. Men, men jeg synes, at det er blevet væsentligt lettere af at læse det, du skriver, sådan over en sidste femårig periode. Jeg ved ikke, om det er, fordi jeg er blevet det vant til at læse desværre, det, eller om det er, fordi du simpelthen har, øh, har ændret, fordi jeg er været nogle meget besønderlige der for nogle år siden. Det, hvor, øhm, det afslører dig nu som en som en, som en som en læser af mig, ikke? Så jo, du du hermed, med, du hermed og har, har, har, har kvalificeret <laughs> dig rent fagligt i forhold til at tale om i den maleri, ikke? Og, og så det, skåler vi lige på den. Okay, okay. Ja. det bliver vi lige nødt til. Og så ja. fortsætter Gammel vi, hvor dansk. vi skal. Glab... Ja, gammeldansk. Tak, selvfølgelig. Ja. Ja. men det er rigtigt nok. Altså jeg havde, jeg havde en fase sådan for en øh, for ti år siden, hvor selve altså netop hvad angår syntaks, og hvad angår mm. ligstal bare på bare, <laughs> altså, bare, bare, øh, ligesom punktumfrekvens øh, altså blev stadig mere avantgardiseret ikke? og jeg blev ikke stoppet med. <laughs> Det gjorde øh, jeg, fordi jeg fik en ny redaktør, som omtalte Anna Libak, som lavede en hård opbremsning. Og som jeg tror var til at gøre på det tidspunkt. Jeg tænker, jeg skulle så langt ud, men så var der også en anden idé om ligesom at få tæt sig igen. Ikke? Altså, og, og både skrive, øh, både skrive kortere, ikke? men også skrive altså, i, altså, i, en, i en vis grad mindre. Øh, mindre udsyret, ikke? Altså, og, og, og komplekst, ikke? Men, men, men det ville, det ville, det ville ved at skrive på den måde. På det tidspunkt bare jeg havde ingen oplevelse af, at, at jeg, kunne, jeg kunne godt møde læsere, der var frustreret mm. <laughs> over ligesom, at, at blive væk i teksterne, men de prøvede åbenbart. Ligesom, altså, de holdt ikke op med at prøve at gå ind i teksterne. Vel? Så nogle gange tænker jeg også bare, at det var et, et, et trip for dem at blive væk i dem, og et trip for dem. Det kender jeg jo også selv ikke altså, at, at klage over det. Det er så mærkeligt med de her mennesker, der hader en, som bliver ved med at læse en. Ikke? Altså, ligesom, de kan jo bare holde op. Ikke? De er ikke tvunget. Så, så, jeg, så jeg tænker i for sig, Jeg tænker at, at, at læsere i et eller andet stort omfang... Men igen, det er det der med, hvor mange man skal formidle til. Ikke? Altså, mm. det, det bliver så åndssvagt en, en, en diskussion, ikke? fordi jeg synes, nogle af de mest langt ude ting, jeg holder af. Det er i sådan nogle amerikanske talkshows. Altså, en af mine store helte var David Letterman, der er gået af for nogle, et par år siden. Ikke? Og, jeg mener, han havde jo 20 millioner ser, eller sådan noget. Ikke? og for mig var det ligesom ren data, han lavede. Ikke? Så, så, så jeg bliver altid forvirret over det der med, hvad der er, hvad der er ligesom letformidlet, og hvad der ikke er. Ikke? Altså jeg tror bare, at man, man for fuld kraft skal være sig selv. Ikke? Og så må man jo have andre redaktører, som vi alle sammen har, til at vurdere om det her er noget, de kan putte i deres medier. Ikke? Og så længe de gør det, så synes jeg ikke, man skal sætte nogen stopper for sig selv på nogen led. Ja. Men Lars Bukdal. nu har vi talt om, eller jeg spurgte dig lige før, om, om sådan den anden side, altså øh, publikum, dem, der skal læse anmeldelserne. Ja. Jeg, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at spørge til, til selve anmelderne. Øhm, kunne, man, kunne man forestille sig, at der i den del af litteraturen, som peger ind imod samfundsdebatten, og det er der jo en del af den, der gør. Ja, ja. Ikke mindst det, der handler om, om køn og kvindelighed og kropslighed for tiden, for eksempel. Øhm, kunne man forestille sig, at anmeldernes fagfaglighed, fagligheden, at den ligesom kunne være en begrænsning, kunne være en begrænsende faktor, og at det, at der kom mennesker ind, som havde et godt og et solidt, og gennem mange år havde fuldt samfundsdebatten om de områder, som den pågældende litteratur peger ind i. Kunne han noget at sige, måske endda kunne være på sine stræk bedre kvalificeret til at åbne det givende værk op? Nå jeg, jeg, og jeg tænker nemlig, øhm, altså, at det, jeg, har ikke, øh, jeg er ikke super velbevandret i, i sådan moderne dansk øh, litteratur, så det, vil jeg, det vil jeg lade dig om vurdere, men det er mit indtryk, at der er meget med... Med køn. Der er meget med kvindeligheden, der er meget med øh, ulighed, der er også noget med kolonialisme, postkolonialisme, der er sådan, og der er også meget om ting, der lægger sig op af indvandringsdebatten. Multikultur selvfølgelig, altså på den måde, som litteraturen kan formidle de problematikker, kunne man ikke godt forestille sig, at en litterat, som er velbevandret i sit fag, men ikke nødvendigvis har fulgt super meget med i, hvad der er foregået i den politiske debat på for eksempel indvandringsområdet de sidste 20-30 år. Kun man ikke forestille sig, at der var nogle betydningslag, som kunne være relevante for at åbne det pågældende værk op for publikum og for offentligheden, eller for så mange som muligt? Kun man ikke forestille sig, at der var nogle betydningslag, som vedkommende simpelthen misser? Altså jo, i den forstand, at, at jeg synes, det ville være skønt, at der var alle mulige andre anmelderne. Altså, det, det er jo der, at, at diskussionen også bliver dum, ikke? fordi det er jo ikke som om, at jeg går rundt og mener, at mm. der er folk, der skal, altså, at der kun dem og dem, der må sige noget om kunsten eller om litteraturen, som er, som, er, som er litteraterne i det her, det her tilfælde. Det vil, det vil jo være skønt i alle de. Uh, fucking bloks og, og, og klummer, som I har til, til, til rådighed, og som jo har til rådighed, ikke også? At, og, jeg, og jeg skulle gerne lave nogle læselister, ikke? Altså, uh, for hvad der, hvad der kunne være relevant at mene, altså hvor, eller hvor det kunne være relevant, at, at man stødte på litteratur, som ved siden af at være litteratur, mener noget, ikke? Um, men jeg har... Men... men, men min pointe er, at anmeldelsen er noget andet. Anmeldelsen, det betyder ikke, at anmeldelsen ikke også, hvis, hvis det er, en, hvis det er en, en, et, et, et kunstværk, der går meget op i os at mene noget, eller forholde sig til ting og sager, som er meneagtige, eller hvad fanden vi skal kalde det. Det er også sådan et, et underligt underlig sky, vi taler om det her. Mm. Det er debatmæssigt. Mm. Øh, men det, som anmeldelsen skal gøre først og fremmest, og før den gør noget andet, og der tror jeg måske endda, at jeg er uenig med nogle af mine yngre, Øh, kolleger, som der, mm. som der heldigvis strømmede strømmet nogen, øh, en hel del til af her mm. de, de senere år. Der var, der var lang tid, hvor, man, jeg, hvor, hvor man, man var nødt til at være meget ensom om at være en stadig ældre og yngre anmelder. Men, men, men nogle af de, øh, nogle af de yngre anmelder, de, øh, de vil ikke helt uden videre have, have den øh, hårde skældning, som jeg vil lave og som jeg laver nu, som handler om, at anmeldelsen, før den er noget andet, så er det vurdering og karakteristik, at kunstværk som et kunstværk, ikke? altså om det kvalificerer sig som et kunstværk, det gør det jo også ved det måde, de kunstværket forholder sig til debat, det debatmæssige på. Ikke? Mm. Og, der, og der kan jeg godt se hos nogle af mine yngre kolleger, at, at, der, at der, der kommer pludselig også sådan en, en debattør stillingtagen ind, hvor de kan have nogle problemer med nogle værker, som de måske har nogle problemer med ud fra, hvad de mistænker, at de mener, ikke? Ja. Hvor, hvor, hvor jeg i sådan en, selvom jeg også mener alt muligt, måske også, altså jo bare er også sådan en, en, en, en gammel lyserød en, ikke? Altså, så, så, så jeg mener også bare alt muligt automat-progressivt, ikke? Altså, men, men, men jeg vil altid i forhold til kunsten så være kynisk, ikke? Og sige, hvis, hvis, hvis, der, er, hvis, der, er, øh, hvis der er ild nok på, ikke? Mm. Så, og, og, og det er pissereaktionært, så, så bliver jeg nødt til at kvalificere det som, som, som kunstværk, så, ikke? Hmm. og det er der de ligesom bliver, der bliver det så bare ligesom, der bliver det aflyst så ikke? den der den der tanstilling ikke på udfra minstensvis tanstilling ikke fordi kunsten vinder så ikke? Men, øh, Lars øh, hvad hedder det øh, jeg tænker lidt den debat som du havde med, med anna Sofie Hermansen ikke hvor man kan sige på den ene side var der det der med at se et værk gennem en prisme øh, som er samfundet og eksistentialisme ja. og, og, og værdier og alt den slags og på den anden side øh, som et øh, kunstbrug. Uh, yeah. Hvis vi nu tager... Uh, nu har jeg faktisk som debatør engang anmeldt uh, Josefine Klaugerts... Uh af uh, Dovolterne, tror, uh, tror jeg det var. Um, ja. uh, som jo ikke er politisk overhovedet. Uh, uh, man skal Nej. i hvert fald kigge dybt i den for at ja, finde noget. Ja, ja så bliver um, den kønspolitisk på en eller anden måde. Ja, det spørger dig. Du skal ikke bruge blot 7000 euro. Hvad hedder læser det? Um, jeg, jeg, læser jo, jeg læser alt muligt i den. Uh, og nu har jeg jo ikke et stort kendskab til, til moderne litteratur. Ikke desto mindre, så uh, er det mit meget uh, klare indtryk, at jeg genfinder alt muligt. Øh, øh, tysk-fransk filosofi i den. Ja. Altså i selve, dens, øh, i selve dens kunstsprog uden at jeg kan ja, bare forse. Ja. Den har den her fenomenologiske tilgang, det der er, synes at være noget ja. simulakra, øh, ja. et eller andet inspireret over det, ikke? Øh, som jo er, er et marxistisk øh, projekt. Altså, det fenomenologiske og hele det simulakra, det er jo, og alt det, det er der, det er jo ikke bare Øh, løskrevet øh, litteraturteori. Nej. Det er litteraturteori med et, øh, hvis vi skal bruge sådan et grimt ord, kulturmarxistisk formål. Øhm, og i den forstand peger det faktisk ind i en, en større. Det er ikke sådan noget, at skatten skal op eller skatten skal ned øh, politik, vel? Det er, det er sådan på et, øh, et, et dybere plan. Eksempelvis, når øh, hendes, øh, hendes beskrivelser af det, af det seksuelle, som jo er vulgære, mm. altså de er simpelthen ulækre, hvis, hvis du spørger mig. Det de har et, et selvstændigt øh, opdragende øh, formål. Mm. For det er klart, det der med, det, det ser vi jo også i, i, uh, i, uh, i, uh, i, uh, i billedkunsten, som vi har, har, mere, har mere kendskab til, at der er, der dyrker det virkelig, det vulgære og det ulækre, ikke? Og det er jo netop for at bryde uh, bourgeois samfundet ned. Det, det var udgangspunktet. Og så kommer der en eller anden litterat her mange år senere efter avantgarden, og hun dyrker også det vulgære, og hun dyrker det her obskure sprog. Og så kan man selvfølgelig på den ene side anmelde det sprog, og så kan jeg selvfølgelig sige, at jeg fatter ikke, hvorfor der skal kolerne og midt i sætningen, men jeg ved ikke, om det har om der var en eller anden fin pointe med de der kolon og i i om der er andre, om det er videre i en fin kolon med i sætningen tradition, eller om det er bare noget obskur pjat, det kan du formentlig øh, sige mere om, men umiddelbart tænker jeg, at det giver mig som læser intet, og det har jeg i hvert fald for sådan en, som jeg også kan med, og alligevel giver det mig intet, godt være ikke litterat, men intet, og derudover så har det så hele den her, Opløsningstraditionen i det tysk franske filosofi og nedbud med det borgerlige samfund, som selvfølgelig, altså som, som bare gemt væk i obskuritet, ikke? Fordi det er så totalt usynligt, ikke? Det er jo bare men det, men det emanerer ud fra værkerne, ikke? Altså ja. det er ligesom, altså som, som om, at Julia Kristeva, hun altså, simpelthen øh, altså, er kommet ind i hovedet på rigtig mange af de unge, formiddels damer, øh, som øh, skriver og laver kunst. Altså det er jo igen, ja, det er meget tydeligt, synes jeg, i performancekunsten, i, i, altså i den billedkunst i dag, øh, med, med, med, sådan, med, med det objekte for eksempel. Det synes jeg er meget, meget tydeligt. Øh, og, det, og det virker lidt på mig som om, at, og på aspecten, som om at, at den her sådan, nedbrydningsnorm er noget, som bare sejler forbi alle anmeldelser sejler forbi al omtale af, øh, hvad hedder det, i hvert fald nedbrydningsnormen som noget problematisk, eller som noget ideologisk informeret, at det simpelthen, det, det, går, det går uportalt igennem. Og det tænker jeg muligvis er, fordi at der er anmeldere, som enten ikke har et problem med det, altså man er ideologisk enige og synes, det er en god ting, fordi det er, du nævnte før progressiv, fordi det handler om frigørelse fra, fra den dårlige orden i sidste ende, ikke? Altså det handler om løsrivelse fra og, og hedonisme, og alle de her ting, ikke også? Øhm, og så at der på den anden side ikke findes øh, kritiske, altså i årets egentlige betydning, kritiske anmeldere, som forstår, hvorfor, at der dybt nede under klogarts, øh, hvad hedder det, øh, kolerne og, og sådan vulgarisme, gemmer sig øh, et nedbrydningsprojekt, som er ideologisk I, altså på mange måder. Ja. Du, Jamen, Lars, du det synes den? jeg, der lyder frygteligt interessant. Ikke? Det er det altså, øh, Og det gør det jo så på en meget, hvad skal vi sige, specifik måde, ikke? Øh, i, I forhold til og en, og en, og en ligesom, filosofisk øh, belæst måde, ikke? Som, som, som, som jeg ikke kan matche så, ikke? Altså, øh, fordi det er ikke den belæsthed, jeg har. Fordi den havde ligesom andre medlemmer af min familie, øh, ligesom øh, monopoliseret, ikke? Så følte jeg, ikke? Sådan, så, øh, så, så, øh, så, så der gik jeg væk, ikke? Uh, og jeg tænker altså og det tænker jeg jo noget af det smukke, hvis jeg, hvis jeg lige uh, mm. bare taler til den side, altså, eller i hvert fald noget af det der burde være, det smukker det rigtige uh, i hvad vi sige, uh, i, i ikke? Og ligesom i sådan en, uh, en, en fuld reception af et værk, ikke? Som, mm. Men som sjældent sker, ikke? At man får mange forskellige læsninger, ikke? Og også læsninger, der er vinklet og øh, også belæst forskellige steder fra. Ikke? Altså en, en anmelder som øh, Lilja Munk i øh, i Politikken, ikke? Hun, hun er jo altså både filosofisk interesseret og belæst, ikke? Og, og bringer også, og, og vil på en, på en helt anden måde ikke... ikke øh, øh, føles så ydmyg i forhold til, øh, hvad, hvad I sad og, og snakkede nej, der, ikke? Nej, så, jeg... som jeg gjorde. Nej. Ikke? Du har læst litteraturvidenskab, det er, min fordrag om litteraturvidenskab, ja. der er, at I sidder og læser, det er dig, og det er løs, jo, og FOK og sådan noget. Øhm. Men, men, men så bliver jeg også færdig, ikke? Ja, ja. Altså, i, i, i, uden, at, uden at have været blevet der for længe. Ikke? Ja, ja, okay. Altså sådan, jeg, jeg brugte kun seks år, og de sidste to år sad jeg i Aarhus, og jeg studerede i København, så jeg, så jeg holdt mig ligesom i, i sikker afstand. Ikke? Um, men, men, øh, men jeg tænker jeg tænker, alt det er relevant, ikke? Altså, øh, og, og, og, og, og spændende, synes jeg også, ikke? Altså og spændende at diskutere det her med overskridelse også, også øh, og det er ulækkert for den sags skyld, ikke? Fordi jeg ser det også optræde nogle steder, ligesom med modsat fortegn. Hos en forfatter som, som, som Harald Alvordmann eller, eller Major, så ligesom en af de, en af de få ligesom helt helt øh, altså helt radikale forfattere, vi har der ligesom øh, vil tilbage til Kaiser Wilhelm eller sådan noget, okay. ikke? Altså, øh, som, som, som, vi, hvor, hvor, hvor, hvor, hvor det de ja, ja. de ikke, de ikke, de ikke er det der, øh, de er det der øh, progressive det overskrivelsesprojekt, men hvor det mere bliver sådan en øh, Altså sådan øh, altså sådan helt altså, kynisk og ligesom alt hadende ting ikke? Altså, hvor, hvor verden bare grundlæggende skal skal altså er er, er og skal uddelges og der er ingen værdier som sådan vel? andet måske bare lidt lidt, lidt diktatorship og, og, og så går verden under. Ikke? Men, men jeg vil jo bare hele tiden sige stadigvæk så skulle den så skulle, så skulle den diskussion stadigvæk ske i forhold til, at det blev vurderet som litteratur ikke? i en anmeldelse. Jeg sidder jo ikke her og plæderer imod at have alle mulige diskussioner, hvor, hvor, øh, hvor litteraturen også er en samtalepartner, og hvor man har alle mulige udgangspunkter og vinkler, øh, øh, især hvis de ligesom, altså, øh, altså gør sig umage. Ikke? <laughs> bare helt simpelt. Det, ikke? Jeg sidder bare og plæderer for, at den slags tekst, som, som et stykke kritik er, som en anmeldelse er. Det er den særlige slags tekst, som vurderer et kunstværk som et kunstværk, mm. ikke også? Og karakterisere et kunstværk som et kunstværk. Men når nu ikke? kunstværket rækker ud over sine ja. umiddelbare præmisser, så må anmeldelsen bare ikke... Jo, det, okay. det må den meget gerne. Det må den meget gerne. Det skal den jo bare gøre inden... Og det gør den også, ikke? Uh, I alle mulige tilfælde, ikke? Jeg bare... jeg har bare fået en fyr i studiet, som er, <laughs> som er sådan en fuldstændig forbenet uh, formalist og æsteticist, ikke også, ikke? Så jeg, jeg, jeg, jeg kan ikke interessere mig for de der ting særlig længe, før jeg bare begynder at, at sidde og guve over, om, øh, om, om der sker noget sprogligt, ikke, også, ikke? Og det kommer til at lyde som en eller anden virkelig altså et, et tjallet uh, formlingslærer eller et eller andet, ikke? Men med en sikke en dejlig krukke, ikke? Altså, du har lavet, ikke? Men altså, bortset fra, at, at jeg går altså ikke ind for den der lille dilettantkrukke, der blev lavet i formlingstil, jeg, vil, jeg går ind for Bindspøl-krukken, så, ikke? Ja. Eller vi... Peter Karlsens krukke, ja, ikke? Yes. Ja. Men vi, lige, vi, vi skal skåle lige skåle, skåle og, uh, med, med den ja. tjallede formnings Okay, Jeg ja, ja. hedder Lars ja, ja, ja, ja, ja. Det er Radio Ja. Radio 27 Midtetsalting Skål. Skål. Gamle dansk. Åh oh, ja. Åh oh, ja. Hvad hedder det? Ja, fordi det er, jo, det er jo klart, når vi når vi tager den her debat op, så er det jo selvfølgelig. Fordi vi har sådan et kulturkampsprojekt, ikke? og det vil vi gerne tage med jeg ind, jeg ind i litteraturen. Ikke? Ja, ja, det er jo klart. Det er det, det, det her, vi kommer af. Og, og det skal der også ind i, um, uh, i, i litteraturdiskussionen, ja. og, og også i forhold til anmeldelser, hvis det stod til os. Ikke? Uh, nu, nu bestemmer vi ikke. Um, uh, men hvad så med, hvis du nu har sådan noget som Olbæk, um, uh, og jeg ved ikke, om du udtaler det rigtigt, skal Ulbæk, Olbæk, ja. Michelle. Ja, um, uh, Michelle. Ja. ja, Michel. ja, ja, ja um, Hans værker, hvis du nu læser det som et, et øh, som kunstsprog, ikke? Så, så vil jeg... Øh, ja, han skriver da glemmerne, vil, vil jeg sige, som, som uforlært. Ikke? Og så er han også det vulgære. Det er også meget vulgært. Øhm, men, men, men det er jo ikke det, der er det interessante i værket. Det er jo ikke, som, som, det er jo ikke hans kunstsprog. Det er jo ikke det, der gør det fantastisk for, for sådan en som mig. Det er, at den prisme, han ser... Øhm, han ser verden gennem Det er den analyse, den, den uh, visdom, der ligger i værket, hans, uh, hans, uh, hans forståelse af det moderne, og, og det moderne modernes vilkår, øh, mennesker, der er forvirret og hvorfor de er det. Altså, det er jo der al, uh, det er jo der, al værdien i, i hans litteratur, ligger. Uh, jo, det uh... så bliver det jo... Uh... Altså, jeg tænker... Jeg, jeg har ikke læst ham nok, men jeg har læst ham noget. Ikke? Altså, så, så tænker jeg, hvis jeg... Og, og kede man nok også en smule ikke? Men, men, men, øh, men, altså, men det er jo heller ikke det der hvor jeg siger det er kunst det er jo heller ikke bare altså, at det er fedt sprog eller sådan noget ikke? det skal det meget helst være og hvis det er det så, mm. så falder jeg altså omkring ikke? <laughs> øh, men, men, øh, men, men det handler jo ligesom om alt det som, som øh, et kunstværk gør som er kunstnerisk ikke? som jo er at... Mm. Øh, altså, som jo er synsvinkler, og som er kompositioner, og som, men, er, som er alt Men har du... Anmeldte du egentlig i sin tid elementarpartikler eller platforme eller...? Nej, jeg har, ikke anmeldt, Nej okay. øh, jeg har ikke anmeldt noget af det, men jeg har, har læst noget af det, ikke? Men, men, men sådan som du kommer til at, at, at, at præsentere det så her, ikke? Som, mm. som, altså, jeg, jeg, jeg, jeg tænker, at, at de der fortæller og de der øh, øh, handlende øh, agenter der i hans... Øh, i hans bøger ikke er meget er, er nogle nog blakkede typer, ikke? Altså, som ikke bare kan tales som, som talerør og så videre. Ikke? Som, som, som i deres, også um, deres umoral og ligesom deres, øh, deres, deres, øh, deres konsekvenser, ikke? altså i, i forhold til at gå, at gå langt ud ikke? og romanen selv, ikke som, som dystopier, eller hvad det de kan være. Ikke? At det hele tiden er ligesom til, til diskussion, at det ikke er sådan. Nogle, øh, Altså, at det ikke er en rant, eller sådan noget, altså, som jeg ikke har læst, som I måske... Har I læst ja, det er en rant, der har det det været... Jeg, ja. jeg har læst hovedværket, ikke? Jeg har læst ikke noget af hendes filosofi. Desværre er en fordom her, ikke? Men, men, øh, men hvis vi bare tager hende som, som, som bare et, et blankt eksempel for mig, ikke? altså for, for litteratur, der bare er allegori, ikke? Altså som, som, som bare er forklægt kronik og allegori, ikke? Så, så, så, så selvom det så er et er et stærkt synspunkt, eller et provokerende synspunkt, eller, eller et synspunkt, der går til yderligheder, ikke? Hvis, det, hvis, det, hvis det nøjes med at være det, og der ikke er, der ikke er, den, der ikke er profit på lortet, om jeg må sige. At det men, ikke men forgylder sig det er ikke, på en, det er, på en det er, måde. Det er, ikke? det er ikke rigtigt. Lad mig bevise det på den måde, ja. at øh, jeg synes, hendes fagfilosofi det er uendelig. Ja, H ja anvendt. Okay, svagføl, så det er simpelthen Det er ja. simpelthen uh, forfærdeligt. Så bliver det tydeligt, at det er ultradormatisk. Uh, det, det er simpelthen fladpandet meget af det. Jeg kan, ikke, jeg kan ikke bruge det til noget som helst. Nej. Hvorimod, at når det kommer igennem uh, romanens fortælleform, så bliver det modereret og kantet af, og så, bliver det ligesom, så, så, bliver det, så kommer livsvisdommen ud i stedet for. Uh, og så kan jeg finde alt muligt uh, alle, alle visdom uh, i det, som, som når det kommer ud igennem sådan et filosof, program så bliver det bare så bliver det fjollet Uh, og der, der synes jeg netop, at hun viser, at, uh, at man kan udtrykke noget visdom, noget, noget menneskeligt indsigt. Det er også sådan, den ja. mest læste, altså Atlas Rock, altså, der ligger på sådan noget top 10 over mest læste bøger, altså alle mulige læste. Vi har sådan en ven, som går meget op i hende, og som kan holde foredrag øh, i timevis om, hvor utrolig, utrolig læst øh, hun er. Det er så i USA, ja. ikke også? Det er mm -hmm. ikke i Europa, men i USA. Mm -hmm. øh, så man kan sige, uanset om man bryder sig om det eller ej, så er det dog en form for litteratur, som, taler, som, som vækker mange, og som ja, taler ja. til mange. Og det er muligt, at en stor del af de mennesker så er, er, er meget nikeret, men der må vel dog også gerne være noget for dem. Men altså, øh, igen, det kan jo ikke. Altså det, man kan jo ikke forholde sig til, hvad mange læser, vel? Altså det, altså det, kan det, man ikke det, det? Nej, det kan man ikke. Kan man ikke, ikke. Det. Er det, det ikke også, en, ikke? hvis det taler det så, ja. til så mange? Ja, der var den her undersøgelse, der viste, at det spurgte amerikanerne en gang, en library congress eller et eller andet, hvad for en bog havde mest indflydelse på deres liv, ikke? Ja. Bibelen var nummer et. Ja. Atlas Rock, som er hendes kendte, det var nummer to. Ja. Men der bliver det også noget andet, ikke? Altså, det, altså, jeg, jeg, min, altså mine altså, små der æsteticistiske hår, de rejser sig ikke i forhold til det der med livsvisdom, ikke? Som, som, som, en, som, en, som en pointe, ikke? Altså, og bare en pointe som en pointe, om jeg så må ja. sige. Har jeg det besværligt med, ikke? Altså, øh, jeg, jeg tror desværre, at hvis man lavede sådan en... En Google søg på min anmeldelse så kan jeg måske også komme til at bruge ordet vis på en eller anden positiv <laughs> måde ikke? Æ, bliver jeg lige bange for her ja, et kort øjeblik ikke altså, men, men, det brød du da simpelthen ikke om ja. litteratur moraler og ja. visdom og ligesom øh, meninger så det er kun altså, formen nej nej men, men <laughs> det lyder ikke sådan det, det, det, altså det, det er kunsten der det, det er kunsten, der gør forskellen. Ikke? Altså for, om, om, øh, om jeg kan sætte det højt. Ikke? Altså det, det... Men, men der kan jo godt være nogen, der... Altså, men for mig er... Men så kan vi måske også bare have en forskellig idé om visdom. Ikke? Altså der, hvor jeg måske når frem til visdom, så bliver det som regel bare noget, I ved. Måske også, fordi jeg selv er så dårlig til at være i ro og kontemplere og at være i nogen form for, for meditativ tilstand. Ikke? Så, hvis, så hvis noget poesi... Eller, eller, eller litteratur af anden art for, for, altså, altså for at få lavet et eller andet på mig. Ikke? Altså lige for, for, for, for, for, for det hele til at stå stille, ikke? og for det hele til at blive tydeligt. Ikke? Og der kommer det måske til at blive lidt omvendt, at der, der, hvor jeg kommer til at kalde noget visdom, ikke så er det der, hvor, det ligesom bliver, hvor meningen ligesom falder væk, ikke? og at folk bare sidder og stiger på en humlebi, eller en grøn stol, eller, eller hvad fanden, ikke? på en måde, der ligesom... Der, øh, der, der diger, ikke? Øh, og så er det måske, jeg kommer til at sige, ja. sige visdom, ikke? Ja. Frem for ligesom... Jeg har nogle eksempler, fordi at, hvis du ja. virkelig frakender... Hvad så, Henrik Stangerup, er det... Øh der er jo ikke noget, det er jo ikke noget sprog. Åh, hans herværk. Jeg øh, han synes eller, der, eller der er heldig til godt Koster. energi hos, hos Stangerup ikke? i de gode hmm. bøger, ikke? Altså, men, men jeg tænker da, i, i, i alle mulige af hans debatlitteratur fuldstændig som hans omvendte fætter, Klaus Rift, de var fætter, ikke? Klaus Riftbjerg. Så, så, så når, de, når, de, når de bare skal mene noget, og hvad de så nu lige der mener, og, og noget frem til ligesom, mene hver deres side, ikke? så kan det godt nok falde tungt ned, ikke? fordi det ligesom bare bekræfter sig selv i at mene. Det, bliver, ikke? det, det, det, det, det er sådan den kroniske uskyld, for eksempel. Ikke? Det, det, er jo, øh, det er jo sådan anvendt freudianisme ikke? og småborgerkritik. Det, det, det, der de der det er måske også noget, det, der gør den ja. til ikke en spændende roman, ved siden af, at der er noget meget skønt sprog, som måske også ud fra sådan, som I snakkede om før, på nogle lidt anstrengte måder i dag forsøger at være frægt eller er taler danske skoleelever virkelig sådan, som der som der stod i, i politikken den gang øh, men men, men altså de fede romaner, øh, øh, altså både både manden, der vil være skyldig, som, som, øh, som jo bliver som, som man jo godt kan sige ligesom, altså, har den har jo karakter I, i forhold til velfærdssamfund og så videre mm. ikke altså men den, har, den, får den, der, den får alligevel sådan en stærk, ligesom hård spids algoristruktur, struktur ikke? eller, eller algorikarakter, fordi den ligesom altså den, får, altså den, den får ligesom paradoxet styrke. Ikke? Og jeg tror at måske, hvis ved hvis, hvis siden af, at jeg, jeg nu... Altså, der har dragt mig meget hen, der i en kreativ formlingsklære. Hvis jeg ligesom skal bringe mig et eller andet lidt mere dynamisk sted i forhold til at tale om kunst, ikke? så taler om noget af det, der gør noget til kunst, er vel også, at det ikke at det ikke er over altså, og, og det gælder hvert så også det æstetiske er noget af det der gør noget noget æstetisk svagt ikke? det er jo at, at der ikke er hvad skal vi sige en eller anden grundlæggende eksperimentel holdning ikke? Som, som gør at man er alt altså selvtilfredshed ikke? både æstetisk selvtilfredshed og ideologisk selvtilfredshed at der ikke bliver at, at der ikke bliver sat det bliver ikke sat på spil øh, et sprog bliver ikke sat på spil også ens egen Undskyld, øh, vil der må jeg lige spørge dig om noget. Og, ja. altså, du, i den henseende der, er du jo oraklet, øh, som vi har med os herinde. Det, yep. du må svare. Det er mit indtryk at der rent faktisk, altså, hvis der er noget der kendetegner den her, altså rene optagethed af, af, altså, af sproget, af, af formen, Men der er jo så er der. det dår. Nej, nej, nej, lad i hvert okay. så, så så er det, så er det da selv At det lige præcis, at der selvtilfredsheden ligger, at man faktisk godt kan se stort på det der med at have et plot og en handling, og i det hele taget lave noget, der sådan på en eller anden måde taler til, til, til, no til noget af det, der ikke er øh, det laveste i mennesket, øh, og man så i stedet forlader sig på noget sprog, som for os lægefolk altid, stort set altid virker søgt. Er det ikke der selvtilfredsheden ligger det ikke i dag? for mig, vel? Altså, det kan det da gøre alle mulige steder. Der er jo ikke, der er jo ikke nogen... Altså, for mig... For mig kan der jo lave tritter, det synes jeg noget af det, jeg ligesom, hvis jeg har nået frem til en eller anden form for visdom, som, som, som, som anmelder, ikke? Øh, hvor jeg måske øh, i, i starten, da jeg var helt unge, ikke? der kunne jeg have nogle meget klare litteraturideologiske idéer om, øh, det har man jo. <laughs> øh, om, om hvad, hvad, der, hvad der på forhånd ligesom kunne overhovedet finde ud af at være altså hvad der kunne få lov til at være litteratur ikke? Mm. At, at der var steder at skrive fra som gjorde at du aldrig ville kunne nå frem til at det kunne blive litteratur ikke? og for mig ville det jo netop være sådan nogle traditionelle former ikke? Øh, og, øh, altså, og, og kriminalromaner, eller, eller, eller et eller andet, ikke? eller slæksromaner, eller, eller bare skrive, du ved, med en, med en alvidende fortæller, eller, eller et eller andet. Men med så i poesi, men, men, men den vis, som jeg nødt frem til, er jo, at, at litteratur kan opstå hvor som helst, men dårlig litteratur kan også opstå hvor som helst. Så selvom det at, at, at ikke altid, som jeg plejer at sige, vil få min sympati på forhånd, <laughs> hvis det står på hovedet, når jeg sidder og redigerer øh, det gode gamle logik, tidsskrift, vedkorn, som jeg er redaktør af. Ikke? Hvis ikke hvis kommer ind, og det kan alle kommende bidder udøve, så vide, at, at hvis det står på hovedet, så siger jeg først, ja, godt gået. Ikke? Men så begynder jeg altså også at læse det og se, om det kan kvalificere sig. Ikke? Og, øh, og, og det vil sige, litteratur, der er eksperimenterende, eller gerne vil eksperimentere, som jeg lige sagde det før, ikke? Så, så, så kan det også være sig selv velbehageligt. Ikke? Men, men, men, men det er ikke som, at, at være eksperimenterende og skrive sært eller underligt, er for mig jo ikke diskvalificerende i sig selv, vel? Ligesom det heller ikke længere er diskvalificerende for mig, at man skriver, man skriver med patos, eller man skriver med, med personer, der kan genkendes over 500 sider, ja. Nej. Lars, fordi jeg tænker, øh, og jeg, jeg, jeg kommer med en lang ja. kommentar, inden jeg, inden jeg lige okay. vil jeg lige spørgsmålet først, det er, jamen, hvad er det så for en, en værdi, det har? Øh, for læseren, for, øh, for, for verden. Hvad er det for en værdi, det har, som, så når det bare er, er kun sprog? Og, og den, det, mit tillæg det er, at, øh, at jeg mistænker dig lidt for, at i virkeligheden er være altså indirekte en del af sådan et. Øh, et øh, kulturmarxistisk øh, opgørelses, øh, frigørelsesprojekt. Fordi igen, hvis vi nu øh, tager kunsten, det her med at, øh, at bryde op de vante måder at se ting øh, på, ikke, du ved, øh, abstrakt ekspressionisme og klatmalerier og drøbmalerier og firkanter og alt den slags, øh, hvor man dyrker abstraktionen, det var faktisk en, en del af et projekt om at, at få os til at tænke, jamen, verden er ikke bare simple kategorier, ikke? så er der sådan noget, det i det hele er opløst, det hele er underligt. Vi skal, vi skal ikke tænke i, i subjekt og objekt, eller til sidst godt og ondt og den slags. Og så på den måde så i det her, øh, i det her projekt, hvor du sagde, at vi skal have nogle nye øh, underlige, du siger, at det er fedt, hvis det er omvendt, øh, øh, så der ligger der faktisk nede under alt det, så bliver du en del af, af sådan en, en opløsningstradition. Men mindre, at altså, du siger, at vi skal have noget nyt sprog, så vi kan få det, sådan, det, det skønne, ypperste, som ligesom kan inspirere os til at nå noget større i livet, og vi kan ligesom ane det goddomlige ude bag ved, ved det skønne ord og sådan noget. Og jeg tænker, det ikke er det. Det er det jo i høj grad, ikke? Ja, okay. Æh, er det det? Altså, en af mine fjender, jeg elsker lamperne, ikke, men en af mine fjender... Ellers, det er jo, det er jo PH, ikke, som, som ja, du ellers okay, ville ligesom ja. have som en af, en af guderne inden for, øh, eller afguderne ja, ja, inden, skal, ja. <laughs> inden for det der system, ikke, som, som du tegner op. Og, og mit problem med, med, med PH, øh, det er jo, fordi jeg begyndte at interessere mig meget sådan for. Øh, for alt sådan noget, øh, hvad skal man, ja det jeg plejer, jeg plejer selv at kalde det humoristiske avantgarde, ikke, men, men, men sådan ligesom, øh, øh, alt muligt øh, tekster, der gerne vil være sjove, men ligesom befinder sig uden for ligesom det, det kanoniske litteratursystem, ikke, altså revyviser, eller stompé eller, eller, eller alt sådan noget, ikke? Og PH, han havde jo stompé, ikke, altså dels fordi han var småborlig, men også bare fordi, at, at, at, at, at han ikke tjente revolution grundlæggende, ikke mm -hmm. At, at problemet for ham, lige så høj grad, som det kan være problemet for nogle af hans ideologiske modsætninger, det er kunst, der ikke... Øh, der, der der er meningsløse, ikke? Og ikke er... Øh, og, og der vil du jo så, du vil jo så kidnappe, Rune, som mm. jeg kigger på, du vil så kidnappe kunsten over til, eller den meningsløse kunst over til, at den jo altid også til syvende og sidste, så er skal gå den her øh, ideologis ærne, ikke? Så, så, så, så du vil ligesom... Jo, det er den tradition, det, den kommer ud af. Det gør man bare imitere den, ikke? Med, med Men, Gør, gør mm. stompig kulturradikalser, for eksempel, ikke? Mm. Øh, og jeg har bare et problem, altså, jeg, jeg har et problem med, øh, at at at den første og den sidste mening med et kunstværk er en mening, ikke? om jeg så må sige. Ikke? Altså det, jeg synes, kunsten i høj grad er til for, øh, i hvert fald i, den, i dens ene yderlighed, ikke? det er ikke at være til for noget. Ikke? Altså mm -hmm. det er til at være, være ikke instrumentel. Ikke? Mm -hmm. Også, ikke? At, at det er der, som en af de få steder, at man kan lave sprog, hvad, hvad, hvad, hvad, hvad enten det er billeder eller tekst, men det bliver meget tydeligt, når det er tekst, fordi tekst og sprog hele tiden vil mener, og hele tiden vil gøre noget ved dig, mm. ikke? og vil overbevise dig, eller informere dig om noget som helst. Ikke? Men der er du også meget mere moderne, end vi er, og det tror jeg ikke, at du L ser som et problem. Jeg synes der snart, at det er sådan noget med, at du har sådan en førmoderne tilgang til kunsten, man bruger sådan moderne virkemidler til at analysere den. Det er sådan en... Er det ja? rigtigt? Jamen, jeg tænker da at, ja. der, at ja, der, det er der er der meget langt fra, fra det gode, og det skønne, og det sande, altså, jo, at, jo, hvor det, vi det er. Jamen, det jeg går ind for man har det skønne, i, det er jo faktisk der, hvor vi er enige ikke? at den har intrinsisk værdi. Den har værdi i sig selv. Ja, præcis. Ja, og skønhed går jeg ind for, ikke? Altså for, ja, det er for, godt. for min vurderingsskala er, er fuldstændig tåget, men fuldstændig klar, at, at, at det er skønhed og originalitet, ikke? Sådan er det, ikke? Altså, og det, det er old gammelt, og det, og det er helt nyt, og det er enten, det er et web jeg analyserer, eller, eller det er en eller anden gammel, klog gymnasieelev, der, der synes, han skal skrive en sonet, en, en ikke også, ikke? Så det ligesom gørs det med nogen form for friskhed, så det her lyder nyt, ikke? Det skal men, være nyt, ja, bare... lider, det, det er jo det første, det er jo reaktionært, ikke? det med skønheden. Så du er sådan lidt reaktionært. Ja, ja, altså i den forstand er jeg meget reaktionær. Ja, ikke. Altså... Skønhed og originalitet, ja, ja. det er ja, de det, to ting. Ja, så det er 50% procent det, også... det er også godt. Ja, det, det kan det vi godt leve jeg. med. Det er nok ja. for os, ja, æ, æ, Lars. Side. Ja. Ja. <laughs> men jeg tænker også, at kunst jo også gør det ved den anden side, så, så gør kunst jo også det, og det, og det kan jo slet ikke, og, og slet, litteratur har jo så det herlige problem i forhold til den abstrakte billedkunst, du taler om, mm. at den hele tiden må henvises, fordi den er sprog, selv når den er nonsens, som jeg har siddet der og konkurreret i herinde i det, i det samme studie i forhold til at... at Øh, og, og navnebestemme stikning så, så er der jo netop også en grund til, at jeg godt kan finde ud af, hvem der har skrevet det ene nonsensdigte og det andet ikke? Det er fordi selv nonsensdigting vil også hele tiden betyde. Sprog kan ikke lade være med at betyde. Så, så der, er også ligesom, der er jo også en eller en patetisk, tragisk flugt i den her idé om, om i hvert fald et sprogkunstværk, der slet ikke betyder. Ikke? Fordi det, det kan det blive nødt til. Og det vil sige, at kunst er jo også bare interesseret i alle mulige betydninger. Ikke? Og, og for mig er den gode kunst jo netop en kunst, der, der er ikke ideologisk i den forstand at den undersøger betydninger ikke? Mm. men jeg kan sgu også godt altså, jeg har også taget tekster med her som, som, øh, som vi ikke når kan, kan, også, kan jeg også bare mærke på min eget tale jeg kan ikke gå ned i et, ja. i et recitationstempo <laughs> men, men jeg har også taget tekster med her som, som hedder agitprop osv som, som jeg, jeg kan, så på den måde bliver jeg også bare irriterende nok her til sidst hvor det virkelig træls noget til at dementere mig selv hele tiden jeg kan også godt lide men jeg tror også jeg startede lidt med at sige det ikke? jeg kan også godt lide kunst, der... Øh der, der, der, er, der, er, altså, der er ideologisk, ikke? og som er, som er, som er, altså, er agitprop-agtig, og som, som, mm. øh, og som vil belære. Men jeg bliver bare nødt til at have farten på det. Ikke? Altså, ja. mm. øh, og, og, det og derfor så bliver jeg jo lidt en forræder, altså lidt en reaktionær, øh, eller en forræderisk mm -hmm. reaktionær læser af noget, delvist i hvert fald, i hvert fald, at, at, at, at den agitprop jeg er uenig i. Så så det, så det er godt, at det meste af det, at jeg er, er blødt progressivt enig i. Men jeg bliver selvfølgelig en forræder i forhold til en reaktionær, jeg er ikke en prop, fordi der siger bare, ja bare, altså, jeg bryder mig virkelig ikke om, hvad du siger, til Celine her, eller, eller Pound, eller hvem det kan være, ikke, af, af mesterlige ikke eller Hamsun, ikke? Øh, men, men hey, hvor er det skønt at høre på. Ikke? Men, men, men det er jo der, jeg så bliver altså ja. lidt kynisk. Ikke? Ja. Men det er jo dejligt, at du også kan se værdien i Altså, når der, er, når der er lagt en mening ned. Øh, og det er jo faktisk, det er jo derfor, at, ja, jeg ved ikke med dig, men jeg er i hvert fald, jeg er utrolig glad for, for, for den her nyskabelse, som jo ikke er nogen egentlig nyskabelse, men Berlingske øh, øh, debattør anmelder øh, sådan en øh, øh, kombination. Fordi der er det jo Altså, der er en mulighed for at trække meningen ud, øh, og brede den ud til et, et større publikum, og på den måde også åbne kunsten ja, altså, og kulturen. Ja, altså det, der skal være nogen til at give Ernst Jünger en, en fremragende anmeldelse, ikke? Øhm. Fordi du netop siger, at der kan ja, du ikke... det tror jeg jo ret meget, han får, ikke? Ja. Altså, lige præcis yngre ja. er, er, er sådan lidt ugens rapport læst <laughs> på. Ikke en helt hemmelig måde er ret mange af de, af de yngre, er gode yngre digtere, vil jeg er, at sige, du ikke? kan altså, må lige skrive nogle navne, så vi kan afsløre ja, dem. Det ja, ja, de er på ham, her. ikke? Altså. Men Lars Bugdal, vi har ikke særlig lang tid igen. Kan du nå en sonetkrans på 15 sekunder? Og læse sådan en op. Altså nu kan... at skrive den, eller nu <laughs> <nej, og, når> at <laughs> læse den? Nej, det, det kan Ej. du slet ikke, fordi ja. øh, Jamen, øh, øh, ja. tiden går, og der er ikke så lang tid tilbage, så vi kan nærmest lige nå... Øh, hvad hedder det? Ja, vi kan nå at, at tage det sidste, det sidste emne. Ja, altså <laughs> hvad hedder det? det? Det Der hvor jeg i hvert fald tror, at der var en, en noget, som vi lige skal bruge lidt ned i, det var det her ja. med, at du ikke... Øhm, at du ikke kan bruge det med livsvisdom i litteraturen. Um, en af vores filosofiske helte, det er en ja. konservativ filosof, der hedder Roger Scruton, han, han betoner netop visdommen uh, i litteraturen. Øhm, og, altså, og, det, og det er jo igen det, vi vender tilbage til det her nu, nu synes jeg ikke, der er noget øh, visdom i Henrik Stangenhup øh, i hvert fald ikke øh, sådan noget slange i brystet og, og, og det tidlige vel. det er sådan noget det, øh... Nej, det er jo rent herværk, ikke? Jamen, det, er altså, det, er det, er det er bare er det. Have Og, og hærge som... sig igennem og hore sig igennem og, ja. og falde træt om ikke? Ja. Og, ja. Og, ja. Og, og, så, og så når det hele er gået helvede så bliver man lykkelig, det, og så det, det tror jeg overhovedet dansk, ikke på ikke? Ikke? mens ja. man ligger på ja. gulvet altså, det, det er ikke visdom, det er det modsatte og det er dårlig livsvisdom, og praktisk er det virkelig dårlig ikke god noget, stemning, har der, der er jo ikke nogen mennesker, der først bliver lykkelige, når det første hele er gået af helvede til. Det er jo også sådan en... Det er, det er sådan underligt spekulativt, ikke? Ja, øhm, men, men så igen, øh, læste du den her Martin Kongsted-essay-samling? på ja. øhm, sin fordi der er jo igen noget, ja det er også, det er super godt skrevet, ikke, kan ja. jeg sige, som kunstprodukt. Men, men som som kunstprodukt. Men, er jeg det, det ikke læst essay det jeg nej, Ay, nej. det er også irriterende. Ja. <laughs> øh, fordi der har vi ellers noget, hvor der virkelig ligger noget visdom i, og det er ovenkøbet skrevet fra sådan venstreorienteret vinkel. Ikke han, han ser ind og ser han alt øh, i det venstreorienterede, øh, og ser, at øh, jamen, øh, alt det, de dyrker øh, omkring frigør, altså den slags, i virkeligheden, det eneste, er tilbage i deres verden, det er mad. Uh, det, det er sådan set pointen. det er det bare hyggelig og forlorenhed. Ikke? Uh, det er og det er jo ikke særligt opbyggeligt, så det er jo ikke sådan en konservativ opbyggelighed i det. Ikke? Uh, det er jo ikke på den måde. Vel? Men, men der ligger noget om i det, uh, som, som, som gør det til, uh, til stor litteratur, i mine øjne. Men, men jeg tror bare, at... Øh du sagde ikke overbevidst ud, Anders? <laughs> Nej, jeg tror, at det var det der med, fordi jeg, jeg nåede jo sådan lidt altså lidt underlig haltende frem til at have en eller anden idé om om der, der før, ikke? hvor det var ligesom at kigge meget længe på en frø, ind til den springer, ikke? Som, er, øh, som jo er et berømt haiku, øh, der slutter med, at der bare står plask. Ikke? Og det er ligesom... Det er måske så, så, så vis, som, som jeg kan, finde ud af at være. Ikke? Det, er en, det er en kinesisk frøs plask, eller en japansk frøs plask. Det, det er måske meget på på på 17 stavelser, ikke? Øh, så kan jeg lige, altså kan jeg lige måske et halvt minut tid følge mig, følge mig vis. Ikke? Jeg synes, det er, du er, noget, sætter det er noget, lys. Det bliver lidt bare nogle meninger. Skrive? Jeg kan være mere eller mindre enig i eller uenig i. Ikke? Det, det jeg, jeg synes mere, jeg kan leve mit liv på plasket end jeg kan på øh, end jeg kan mm. på meninger. Men så er du jo, jamen det er også meget øh, klædeligt, du er mere ambitiøs på litteraturens vegne, end du er på, på dit ydmyg selv. Ja, ja, det tror jeg helt klart, ja. Ja. det er jo også... Øh... Ja. Men, hvad, hvad så? Fordi jeg tænker også, der er jo... Øh... Hvis der er nu øh, nogle øh, helt almindelige handelsskoleuddannede... Men jeg forstår ikke de der, der helt almindelige... Nej, nej, altså. så der er det lige meget, men de vil gerne læse et eller andet... Øh, et, et, et kunstprodukt, som er, er sådan lidt småopskurt. Hvis de nu læser Klogart, øh, Virkelig, øh, ja. hvad hedder det... Nordisk Råd, bla bla, to gange altså, indstillet for... og den slags... For mig er Klogart virkelig altså uh, light vægt. Hvad, hvad obskuret, altså, jeg er ja, heller ja, ikke den, den største løbe. fan af hendes, ja. af hendes bøger, vel, men, men, men, men hvad obskuritet angår, så så går jeg nogle helt andre hardcore-steder hen. Som, som jeg også tror, at handelskoleelever gør, når de for eksempel ja. hører rap -musik, ikke? også? så gider de ikke høre altså, Anders Maddessen rappe, vel? Så vil de, ja. så vil de høre, mærke det coin-rappe, som virkelig er hård, sort, nonsens. Og jeg har stået på, altså, det er bare for, ligesom, at slutte med ligesom, de store masser her. Som, kan du, som kan vi, du for os? Som, Nej, det vil jeg Fine. i hvert fald ikke nej. gøre. Øh, det, det, har, det kommer altid øh, til at gå dårligt, <laughs> Men jeg har stået der på, der på, på, på Roskilde foran, foran en orange scene, mens, mens Magdecoin har været på, hvor hele folket, og der så vi Gud altså folk folkelig ud, og med, så må sige, sang med på sangen som altså er, er sortere end noget, som Stompe nogensinde kunne have fået sin vakabonder ja, ja. til at sige. Ikke? Så jeg tror, jeg tror på den folkelige nonsens. Jeg tror, at nonsens ja. er langt mere folkelig, end I tror. Ikke? Ja. Ja men det er det, er, det er selvfølgelig der vi muligt... jeg kan godt huske, der var sådan nogle diskussioner jeg tror i en gymnasieklasse om hvorvidt det rent faktisk betød noget og der var nogen, der helt bestemt ah, med am det der betyder det der det der betyder det der og... det har jeg også lavet mig at om, ikke? Ja, ja, ja. at kiks er plader og den slags ikke? Ja, ja, okay. men, men men men det vil jeg ikke altså, så det vil jeg ikke lade mig genere af men det er jo så den det er jo så den den hyggelige gåde, altså med den slags ja. folkelighed ikke? Ja. Øh, for den slags folkelig nødsituationer jeg synes så, det er ikke? meget ekstatisk glæde i at forstå ikke altså sådan virkede det der på dyreskud plads Men det når altså, man sidder ja, var, og kigger i det... teksten og forsøger at og hvad, kan det, hvad er det mundt for noget? Ja. Hvad betyder det? Det, ja. det, det? det kan jeg godt følge. Det kan der også være en vis ja. øh, altså bygge krydsårsbygning. Men, men du har også med på at, at, at det, som gennemsnitsiderat betragter som, som store klassikere. Og, og, og vi ja, er noget der noget. til, hvor vi kan nå en sidste skål. Og jeg hælder lige noget op til dig lige om lidt. Skål. Tak skål. fordi du kom også på dag. Tak fordi jeg måtte komme. Ja, vi siger mange okay.